din gotă de camcan la trei butoni, cravată strigătoare, pantalon de culoarea oului de rață leșească și pălărie cilindru. El urmează cu încredere pe femeie care îi intră cu pasul hotărât. Dați-i domnul Bonjour! Bonjour! Mă recomand să-ți având vându-vă de la Caimata, care a dărâmat o parte când a făcut bulevardul nou Șefiul meu, la Epopesco Poftiți, luați loc oh, Mersi, mersi, merci, merci, merci, merci, Mă rog Uite la ce-am venit noi la dumneata Care m-a recomandat o prietena noastră Fiindcă a avut și dumnea ei o chestie Tot într-o pricene de par examplu acum Vine vorba și zice Du-te negreșit la dumnealui Că-ți face dumnealui treaba Care e cocoană, mă rog? Mița, care e mița? E, nu te mai faci acum. Mița de care ai divorțat-o dumneata. E, ce e, se care i divorțat-o dumneata de pro de la Ciulnița. A, ah, madame Zaharidi. <sus> da, așa te <de> învață, Zaharidina. <sus> uh, pardon. <sus> oh, am gustat de dimineață niște angherică de casă, că nu știu ce purdaină cum venea de cum m-am sculat, pardon, de la stomac. Uh, și afacerea dumneavoastră e pentru... <sus> lasă, lasă, lasă, că îi spun eu. Eu i-am spus. Lai nu face pentru tine, dar el nu am n-ai ce-i face, nu și nu. Că se omoare dacă nu-l E Ai văzut acum în gafație. Eh? Fără-i domnule, n-ai ce-i face. asta e al tinerilor, da, tu, uh, da, Angelica, anghelica, da, <laughs> să-mi dai o sticluță să-ți aduc și dumneavoastră nițica Angelica de casă. Da, e în teribil. În e teribil. sfârșit. În sfârșit, cum stă chestia? El la e. Lasă, mamițu, lasă, spui eu. Ei poftim, spune, na. Eu vreau să divorțesc. Dar ești însurat de curând? De! Lasă-mă, o lasă, lasă ce eu sunt prost de trei ani. Copii aveți? Aș! Unde poate aia să facă? Da, și ce motive putem invoca? A, nu mai convine, domnule, pentru ca să trăiesc cu dumnei ei. Apoi asta nu e un motiv, trebuiesc motive. A, dar parcă, dumneatale, ce treabă Să le găsești. Nu mai vrea omul să trăiască cu ea și pace bună. Bărbatie, de unde nu, își ia căciula și pleacă, iacă. Bine, pleacă, dar femeia îl urmează, trebuie, are chiar datoria să-l urmeze. Ha, ha, să poftească. dacă ca-i vine lui pofte, să meargă acolo unde a încercat mutul iapa.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 Să meargă după el Să vă ziua pe dracu Păi război ăla Ce te joci sață Nu-i caută ei că e fata lui Popa Petco, nu? Bă, da, da, da, da Uitați-mă, Angelica Da, ai înțelecut unde bate vorba Tarsiții prioteze, nu? Lasă-te, rog, Cocoană Lasă-l pe dumneavoastră Lui să răspunze la întrebări da. Altfel nu poți ziza uh, speța. Da, da, Mă rog, să vedem ce plângeri pozitive și întemeiate pe probe putem să aducem contra soției noastre? Berecheți! Cum? Cu martori! Ce ori să spune, de exemplu, martorii? Ei, bravo! Dar, dumneata, ce treaba ai? să înveți ce să spune, nu? Că martori găsim noi! Mai întâi, domnule avocat, eu vreau să dau divors fiindcă nu mai iubesc pe dumnea ei. Dar dacă dumnea ei te iubește pe dumnea ta. Fie luxasă și! Da, ce te cred, dar asta nu sunt motive. Dar jur eu, ca mama lui! E, putem să dovedim un adulteriu. A. Înțelegi ceva să zică un adulteriu, domnule! Ești că mi-ai plăcut aici! Da, nu e așa cu Coana. Dacă... Știi cât e de greu să stabilești elementele pentru proba legală a adulteriului? Ei, bravo! ei, domnule avocat, am martori, umblă toată ziulica pe la tantea ale ei. Știu eu ce face dumneei pe la tantea ale ei. că dumneei are vreo patru tanti. Ălă, ce înspuițață, nu zici cinci. Banca șase, pe răduleasca, pe popeasca, pe ioneasca, pe otopeanca, pe hurdubilu pe popeasca ailaltă, al lui machi al pope al zanfirachei, de mai zice și am potrofago, că a băgat spaima mala, uite așa umbla cu patacele și cu cu un cap. Că au la alegeri, dar spar capul, guță, băncuță, fiindcă nu vreau omul să fie guț, ăștia de -a venitere la putere. Fi s-ar fi stârpit să mânța de liberali, auzi liberali, să ne norocească o lume de să o bucată de Ce era că... face acum politica? Să, mama, las. Lasă, mama, lasă. Nu las! Nu vreau să las! Că dacă n-am mai avut alți copii și să-l văd nenorocit care nu mai pe el la. am E vorba, dar, de a aproba că lipsește de la cea mai sacră datorie conjugală, dacă... Da, ai ai cunoscut-o, dumneata, pe măsă? Ce pramatie, ce catifea! Spus... Bă, bă, oh, bă, mai, să mai rămâne să găsim altceva. Te insultă vreodată? Oh, oh.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 Să-i rămâi moștenire când o omori, bețivul, Că de și datorile de la moartea vrătorului, unde bea toată ziua și toată noaptea pe catastiv și joacă tabinet cu genișul și cu alți E cu genișul de, cu tache hengheru, care are antiprize de flașnetă în popatatu și ar naviclei ei cu olteni. Lasă, mamițo, lasă. Nu mai dă mâna pentru ca să-ți nevastă pe zestre. Mai ales că a fost o nenorocire cu cu ocazia bugetului, da, care am devenit da. suprimat pentru 1 aprilie. E, și ce salariu avea? A, mare marea avea și el 150 de lei pe lună. Și la suplimatere, cu 150 de lei ai lui, o să se procopsească statul. În mațe să le ei 150 de franci. La suplimatere, că l-a însemnat ampotrofagul. Suplima, ar Dumnezeu luminițele ochișorilor din cap. -ajungă să ajungă să-i văd pe toți cu mânușița întinsă pe strada Clemenții, cu colțul l-a la dejun. În uh, sfârșit, mai veniți zilele astea pe la mine, ne vom mai consulta, poate că găsim ceva. Uh. Ah, nu cumva ai vreo scrisoare de la soția Dumitalei? <gază -și> he, <gază> he, <-și> câte? De când rata amor? Ba, am vreo trei, de când eram toamnă cu domnul inspector trimis în anchetă în Dobrogea.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 Același birou de avocat. În aceea zi, orele patru după amiază. Afară de ăștia, nu m-a mai căutat nimeni? da Conașule, un popă și o damă tânără. A zis popa că vine mai târziu. Ia, ia, vezi cine e. e popa Conașule, popa și cu dama acea tânără. Poftiște, i poftește Poftiți-vă rog. Blagoslăvește părințele. Blagoslăvește stai! Ia poftiți, luați loc! Oh, merci. Dumneavoastră sunteți fica părintelui, domnișoară? Oh, nu sunt, domnișoară, domnule no, Mai e de 3 ani, domnișoară, iată, a dat de mult bunul ei. Acum, că gândim dacă o vrea mai ca să divorțăm. Damă, care vă să zică, damă. Da, domnule, damă Așa tinere. De câți ani, damă? E, am venit 18 la 2 de chembrie La 2 de chembrie? Da. Așa tânără? La Sfântul Proroc, avacum Avacum, da, așa tânără Și fără noroc? Fără noroc, da. dumneata Uite, ea, dacă n-a vreo maica domnului Da, i am venit, tără, la dumneata La mine Pentru ca să -o, o divorțez O divorțez sí, Și elbet Cunoaștem și noi filotimia obrazului. <coughs> Al dracu am răgușit. Sfintele sărbăte. Slujbă multă. Al dragului și lumânările proaste <coughs> fac fum. Părinte, nu luați o cafea, doamna. Nu ia o dulceață, bomboane. Oh, merci. Da, dacă ai fi bun, mai bine un pahar de venișor. Mâncai niște afurițe de țiri.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 Oh. <laughs> nu lui vorba, mai băut un pahar. Fusea din ore pe la Hanul Roșu, degustai un pelin la bărăție la Andrei. Ala oh, Andrei. Da. E, da, luai de probă pentru ca să 3 kg. Am adus conașurile. Părintele servește vinișoara, da? Ha. <laughs> <laughs> <laughs> Păftiți, doamne, luați-o pe mea. O da! Parfumul meu favorit. Salul meu! Salul da. ah, Strașnic vinișor, stai că nu-i dacă mai torne unul. Aha, aha, dai, aha, că merge bine cu țir. Pe când avocatul pledează cu multă volubilitate, foarte încet și de aproape a criviții, și dânsa se face din ce în ce mai roșie la obraz, fără să răspundă, părintele scoate din buzunar un țăr, pe urmă iată pe masă un prespapie care reprezintă bustul lui Cicero în broț, ține de coadă culcat pe marginea biroului și îl bate bine cu capul bustului să-l frăgezească. Este o situație de nemeritabilitate care merită a fi fericită. Eu fericită! Ah, strașnic venișor, și noroc cu țârii. Așadar, să vedem ce motive putem invoca. Ce motive? Ce, ce motive? Ce... Acum despart, eu că sunt tată și face bună. Nu mai vreau să o las să trăiască cu un pârlit, cu un fecior de... A, păi nu merge așa, ferințele.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 M-a lăsat fără un santim acasă și a stat vreo 3 săptămâni în Dubrogea. I-am scris de 10 ori și nici nu mi-a răspuns. În Dubrogea? Și toată ziua și toată noaptea la Bineria Cooperativă cu actori și cu actrițe. Și am uitat cum îl cheamă pe bărbatul dumitale? La Epopescu! La Epopescu! Pe ce rotar si-ți Epopescu? Văd valul Popasa va de la Caimata, care a dărâmat o repasată pachet de sălierte când a făcut bolivardul nou. Doamne!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 Foarte. Eu sunt și cu e tață, bonjour. bonjour! Bine că ați venit, vă așteptam. Chiar acum am pomenit de dumneavoastră. -a -a oh, oh. De să mă Da, de-aia să am eu adineau. Eh? Dar ce ne facem, că băiatul n-a găsit scrisurile? Pe că e la nu-i? E ca Da. E... Ce se aude acolo? Cine pocă? Uh, nu, e feciorul meu.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 Ești un caragios, ori ești serios, doriți să te desparți. Serios, domnule? Dar e iar bucanii dincolo. Bine, stați, puțin. am pe cineva în sală. Da, să mi-a e un cheflet. Ia-te, uită, am mâncat cineva în țiri pe masa avocatului. Uite ce e. Da. Dacă eu aș putea convinge pe soția și pe socrul dumitale să vă despărțiți de bunăvoie, ce ai avea de zis? Bucuros! A? Dumneata, Dumneata ce zici? Că dumneata ești interesat în cauză? Păi ce să zică el? El zice ce zic eu? Eu zic ce zice mamița. Atunci, e, atunci, stați să-i chem de dincolo pe clienții mei. Da. Poftim, doamne? Doamne, vă mă rog, poftim părițene. Eee, oh. sabana ieri sunt taica, părinte. Oh, la preonteasa! Atată-te, mama Ana Care va să zic că v-ați hotărât, rășeni dumneavoastră? Da, sflobăt! Da, păi l să fie, că proaște! L-aș că guriță! Ce sfâțață! L-a făcut, mami, sau? L-aș, stau-și de gura, prostule! Gurița mea ai! Gurița E Acum ne-am înțeles, lăsați mofturile Care va să zic că este hotărât? Fiecare soț dorind deopotrivă să se despartă, vă face cererea împreună, da. întemeiată pe articolul 214, Aha. Consimțământ Mutual. Dumneata Șescolea și scrie da. să da. facem petiția. A, așa. Ai văzut? Mm. Ce-mi dați? bravo Toți Tot noi să-ți dăm? să zdea lumea ei. U, atâtea norocul, uită-se. Ți-am adus cu angelică. E teribilă pentru stomac și pentru. Farol da. să mor. Scrie. Da. Domnule președinte, mai Numele Dumitale întreg. Ce frumos le dictezi dumneata, domnule avocat Ești, ești... Un ăsta e tot ce poate fi mai bun la venișor Care va să zică dumneata, Leanca Văduva, comersantă de băuturi spiritoase La hanul dracului Știu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 Spune cum s-au petrecut lucrurile și ce reclam de la prevenit. Eu, domn judecător, reclam, pardon, onoarea mea care m-a jurat și clondirul cu trei chile de mastică prima, care venisem tomnă atunci cu birja de la dom Marinescu, bragadirul din piață, încă chiar dom Tomiță zicea să-l iau în birje. Pe cine se ei în birje? Clondirul, că zicea... Cine zicea? Domn Toma, se sparge. Cine se sparge? Clondirul, domn judecător. Femeie, ce tot bârâi? Răspunde odată lămurit la ce te întreb eu. Ce pretinzi dumneata acum de la prevenit? Onoarea mea, domn judecător, care m-a jurat dumnealui, pardon, fac-o și dragul și mi-a spart plondirul, că nu vrea să plătească. Că eu sunt o femeie sărmană și e păcat. Vine dumnealui gol pușcă și bea până se face tun. Și pe urmă, dacă a vrut să chem vardistul, dumnealui zice că măsoulemele este cu chenoloz și vrea să o tulească. Și a căzut peste tarahă și s-a făcut praf. Ce s-a făcut praf? Plondirul cu mastică și pe urmă vrea să fugă. Cine? lui! Aha. Ei, ce pretinzi? Onoarea mea și trei chile de mastică prima. Bine, șezi și taci. Care vine dumnealui? Taci! Da, da! Taci dată. Am tăcut. Iancu Zugravu, ce ai dumneata să răspunzi la pretențiile reclamantei? Eu, domnule judecător, ne zice, pardon, iar ai venit, mă, porcule? Că noi, știți, n-are niciodată o politică vis-a-vis -vis de mușterii. Eu zic, dacă a Mitică... Cine-i dom Mitică? că judecător, uite să a una așa cum e Taci! Nu te întrebe pe dumneata. cine e dom Mitică? Dom Mitică? De ce te-l goroși, mă, Mitică? Al dragului, dom Mitică. Vorbește serios. cine e dom Mitică? Care să zică... Domnul Mitică, de la pricepție. Pricep neatalea cușica, cum vine vorba noastră. Ce ar face domitică? Mitică? Dacă i-a plătit licența. Să fie dracului! Dați! Nu e vorba de licență, e vorba de clondiru cu mastică. Ia ca să te pătești, că tu judecător, era pe margine. Cine l-am pins? Ia să că zicea că cheamă Vardisco. <coughs> Eu nu vreau, că eu sunt comersant. Comersant de pie de a, a, a! Te invit să fii cuvincioasă aici! Aici nu-i permis să dai dai cutifla! Bravo-s! <laughs> Bravo-s, domnuleștegător! Ai văzut șnat alea cu șica, ce pramat e din ei. Nu-ți permis să fii necuvincioasă aici? M-ai înțeles? ha ha, ha, ha bravo Să-ți puie ce comerțul vârtește! Taci dată că te dau afară! <laughs> bravo, domnuleștegător, bravo! Răspunde! Ce comerci faci, dumneata? Eu am fost sub grav de case, don judecător. Dacă am văzut că mă omoare concurența, am deschis tombolă cu obiecte la moși. Dar de chinoroz cum a venit vorba? Eu am vrut să speriu, stric. Pardon la fixonomia obrazului. Să mă sperii? <hie> N-ai venit odată cu căciula umplută cu chinoroz? Lasă o pe aia, las-o pe aia, ca e altă căciule. Aia a fost la politică, nu înţelege, nu fome. Bine, toate bune, dar de ce vii la judecătorie? Dacă n-am amintir curaj, domnule judecător. Destul. Instanța condamnă pe prevenitul Iancu Zugravu la şapte lei de spăgubire civilă și doi lei cheltuieli de judecată. Da, domn judecător. Onoarea mea să rumâna, nereperată, cum rămâne? Lăscă-ți-o repereze Domitica.